i shkatruam i i i i shfarosën nga fytyra e tokës për shfarosë e syve çfarë kishin bërë këta popo që u shkatruan allahut lemma zalemu pasi ishin të padrejt pasi u përhap në mes natyrës zullume dhe padrejësia andaj më mendin kur nuk respektohet i vjetri në momentin kër nuk mshiroat i vogli dhe i dopti, në momentin kër nuk përkrahat, aj që është i shtypur, aj që është i, i, i dopt, aj që është i paft për të anëzirë haku në ti, nuk përkrahat, nuk ndihmoat, në momentin kër mëhoat e mira, kër nuk, nuk respektojnë njështë e ditur, kër mëhoat mirësia e prenderve,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 ruajoni, ikni, nga gjdo për të rritësi, ka së e shndëruat në ersira të shumë të atë ditë në gjukimit, që nuk kuptan njeri ju do të denohat me dhim që nuk e shetë dritë në kur, si kurse në këtë botë, përshamu fut dhe futë në dikenë borg, dhe në dhe një një borg që nuk delë kor për ti, nuk e shetë dritë në kur, në e shënduat në ersira të shumë të atë denimit, të dhimë shumë ditë në gjukimit, dhe langë që levuale nuk e d Allahu jallahu nuk e do zullumin. Të dënon vëmshëm për këtë çështje. Çfarë që do të thotë forma e tij? Për kë do bëhet fjalë? Nuk lejohet që edhe ai që nuk e flet gjuhën tonë, edhe ai që nuk e ka fenën tonë, edhe ai që nuk e ka ngjyrën tonë, çfarë do që tjetë, të kemi dallim me të tjerët në emër të asnjë dallimi, nuk lejohet të bëhet padrejti.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 Padrejt është të keçpërdorët për shembull huajsiën do kujt apo dallimet që mund të kemi me dikën fetare. Do lejohet. Çfarë do dallime që e kemi me të tjerët nuk të justifikon ty. Nuk të lejon ty që ti të bësh zullëm. Të bësh padrejt, ta cenash të drejtën e dikujt që ati ta ka. Qof në pasuri, qof në nder, qof në autoritet, çunë çka do qofja ti ta ka.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 Ajë njëri që ka umbur gjithë dëgje që ka pasë, e dhe një kushaj. Normalisht, ashabët e ti, shokët e ti, thanë, ojë dërgore Allahot, i falimentuar të kënje është ajë që ka umbur dinarën e dërhemin. Valut në atë ko që dinarën është i arit, dërhemi është i argjendit. Kjo është të kënje a i falimentuar, ka umbë gjithë dëgje. Muhamedi sallallallasë më tha, i falimentuari, i dështuari, ditë në gjukime të shta i cili ka ardhë me veprat mirët të shumë të aso kodrat, mirë, po qëfar ka bërë? Ka thënë, i dërguari, sallallahu sallam, mirë, po, problemi ti ka qese, hadha. e ka marë pasu një këti padrejt, sot shtë lidhe për korupcionin, me qëfar të drejtë i e mërë parët njërët për me akryshë shërbimin që për te paguash, me qëfar të drejtë? Kërzullumë, Mirëmpora për punonse për shërbime të caktuara të ndryshme të shumta. Për për shkollim që dikush të të të, të pranohet në në në në nën në, në, degë të caktuar ose shkollë të caktuar paguan. Do serialisht nuk duhet të paguar. Është pranimi është falas. Dhe pranohet ai që komunitet paguan, do të mbetet jashtë këtij profesioni.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 Po të gjë dikush tjetër në makinen tjetër, që ka përkrahije, ose që ka njerë që e mbrunë, Allah nuk do të kështë e guzim me e shikun fëtyr. Po re gjënë në një miskin, në një të shkret, në një dëpt, apo dhe të është me kështë e para ti, po pa i prezentonë muskët i e këtërë, këtërë për kjo, këtë zullum është, me rëndirin për bëgajri haq, pa azgjë, për të lëg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 ta është o mirën të këqiat mëkatët e këtyre mentale dhe i bartën këti. Subhana Allah, bëdë shkaktar zulumi ti që të privuat nga punë të mira dhe të denohet për mëkatët e tjerve. Gajse kjo është pagim, Allah është i drejtë dhe dresia duhet, duhet që arnë vendë. Dhe kjo është, kjo është të meri, të mirëve që mund të ndodhë nukujt për njërëve, Allah në ruajtë. Nuk duhet njeriu të jetë i pasur për të bërë zullum. Nuk duhet të jetë autoritar për të bërë zullum. Dhe pse? Më i shpëndar dhe më i përhapur për është punë tek ta njerëzit. Mirë, po, mund, njëri dhe i mund dhe të njeriu i varfër mund të jetë punëtor atë bon zullum. Dikush t'merr të angazhon që të punosh tek dikush. Sa të paguam për këtë? Ai bon zullum. Harran e, e mastron. Nuk jek ja, nuk jekrin punë më nga sa nuk kupton. Nuk është e mirë çfarë po ndodh.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 A të herë i mbëllë në sytë paravej për së ti. Kjo është në formë e shëmtuar e dënimit. Formë e shëmtuar e, e, e, e, e zulume dhe e padresi që i kënëruar. Përëndaj, ka thënë Muhammedi sallallahu sallam. Kush do që i ka bo dikuj padresi? Që farë do i padresi e? Fe li e te halë lë humin hu ljahum. Le ti kërkanë sot halallak. Nëse dikuj ti ka bo rë që ka padet këtheja vla.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 Ndë i Muavijo radiallahu ta'alanu ishte halife, ishte udhets, në bret, kështë të pushtet, kështë të fuqi, kështë të ushtri, por shfarë tha, tha, vjetur për Allah ta su gjellë, kam frikën e ti, që të bëj padresin do kujt, i cili nuk kam brajst tjetër për zotit gjellë da gjellë lu. Parëm da diku që i bën padresin, apo diku familje, kujt qoft? i në familje, ku i në qoftë, i bëhet padresin familje,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 O Allah, nëzirë hak, nëzirë hak, o Zotë për mua nga ata që më kam primuar nga drejta ime. Allah, kjo nga doatë më të fuqeshme. Kur të ngridit kjo lutje të këzotë Gjalli Huala, Allah o Gjalli Huala i thëtë asaj lutja je, ja. që e bartë me leku të zotë Gjalli Gjalli Huala i thëtë, në ansërën në kjo lehu badehin. Gjithë sësi këmë Gjith së e si të ndihmu, të garantoj gjithë sësi dhëtë nga dhënjeshë, qoftë dhe në qoftë se vënohet pak. Njënë vënohet, haku, vënohet, për arsujet saktuarat, din e la gje leona pëse eshtyn, por nuk harot kur. Zullumi kur nuk harot. Do të gënjë që të trashet, të trashet zullumi i dikujt, si kurse të të popëlejën, zullumi këputët kërë mas trashi. Po të trash, dhe gjë, këputët duko të hëlu, nërsa zullumi këputët duko të trash. Këputë një rionë. Ja këput dunjan, ja këput lëmëturim, ja këput familin, ja këput dikon. Allah në rohet. Pra ndaj, poplë i nusë, islam, të cilët u rezikuan nga dënimi, nëse e ardhë pejgamberit june, dhe i ftajtë të këthejnë alata zogjallë, dhe refuzuan, nuk e besuan i nusë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Allah dhe jalla u dërgoj shenjet e para se po vihen dënime dhe dhimbshëm. U dërgoj shenjat. Pas po e pa këto shenja ju kujtuan aty lembësit e pejgamberëve. Ka do njerz kur ti këshillon, kur ti mëson, se merr parasysh, ja më se mar në çka skupto në rregull. E kur ti vihet dënimi, e kur ti vihet dështimi, e kur ti e kur ti vihet dëmaskimi, atëre kuptojn sinqerisht se ajo që ështën maherët ka qenë regull, po ta këshin marë këshilin maherët do të shpëtanin nga gjdolejt dhe maskime dhe përshnimit ma të qeshëm. Por ta nuk e marën këmësim. Dhe kër i parë, shenjat e parët të denime që fa ndohet dhe si ku në ruar, ata dolen, nuk dinin se si të pëndohet, se se këshin njërë në dishëm, nuk e shizuan se e këshin, e refuzuan,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 Dhe Zotë Gjellewala u hapërne përndimin dhe u këthy e junu se a lesëm të këta. Ata shikash i vëndërërën. E kuptuan pse i shqa ordenimi. Për shkak të padresis. Ma dje thuët se edhe ajë që kështë e morë një guri nga fqivit i padresisht. Dhe me te e kështë ndërtuar shtëpin. Ajë, ajë guri ishtë në temenit shtëpis e rënën të shtëpin për tja këthyre guri në këshise vetë. E zote, këj guri në ësht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 atë që e këndë rëtu në bëzullëm. Hamedi s.a.llasem ka thënë, në shumë adithë, ka thënë men, dhaleme, qajde shibërin në lërdi, të uveqahu min seb'il aradhin. Kështë do që bënë padrësi, sa një plomë toke, sa njëri ka dalë në tokë që nuk i takën, ka marë tokë që i takën është promë publikejt e konë shtetit. Hajë se kjo është e merë. Hajë se i ja, abaj ja ma të përgjeshit, e ja qesë ndrejka të përgjeshit atje dhe ajë ma, ma, ma jepë dretin e pronsis. Së është e jutja. Asë ati në mpusi nuk ashtë, nuk ka drejt, ajë me të onë në shka që nuk, nuk ta kanë. Një piesë të të kjo është e merë. E merë të të kënë, e... pa drejt e merë. Të kuj të qoftë, pa drejtës e shtë e merë Kjo është e imja, bën false dokumenta. Me dhun, sa so njerëz janë vrarë përmes, për një pllom token vranë njerëzit. Dhe vrahen sa të fatkeqësisht. Sa fatkeqësia më e madhe se është fut ky ky ky tmerr në familje, vëllai me vëllain. Subhanallah. Po jepë bare kejtou ku ne mosu përmes vëllain ton. Jepja. Do të stanë në gupët me atuk. Por mas bozullum, mas bozullum patresi, për mos bozullum. Mosu padërti, mos u vroj për tok, mos u rah për tok nga sa e që është e jotja, nuk bëhet e huja, por dhe e që është e huja, nuk bëhet e jotja kur. Ndhe i thët për e gamiris a o sallem, kush bëm padresi, sa so një plëm të tokës, merë pak diçkan, sa so një plëm merë, jo një, jo një ari, jo një hektar, një plëm e merë, që një kitakan, ka me engulfat a laugjën levala me shtatë palë tokë, la në rujtë. E që në këdi, Vec kjo tokë, para me në më shënru, në një gjarë, për që, që, që, që një, një e ngu lëfat në një lërë, e lërëme me shtatë pol të të, Allah në ruaj. Para me e ndry dhe me shtyp në në tuka, për një plan. Një ata që kanë marrë me hektirë, ata që kanë marrë me are, që nuk ju ta kanë, nuk është e tyre, por kanë falsifikuar, kanë mashtruar, kanë bërzullënë, Son njerëzve është darë e parcelë, e tuk, që dartë u nda ta parcela e tokë që s'kam ku jetojmë nuk i është ndar. I është bërzuar. Do të thotë të të kenë marrë për të zgjeruar e për të hapur pa nevojë. Padrejse, ta dinë se nuk harrohet ky zullum. Ata mund të shpotojn këtu, mund të shpotojn sad, pa shkak që kan kan mund të stigën drejt sis. Por mos mendoj se gjithmonë do të jetë kështu mos me ndojtë. Kur do qofë në ta? Që keqë përdorin, që më mashtrojnë, që vijedin Allah në rruajtë. E shumë të tira që kanë të bërë me zulumin. Përndaj, o ju bashkë shartë, keni frikë Allahon, e mos të bëni padrit njëri tjetërit. Mos të bëm padrit buri grua se ti. Mos të në nëshman, mos të ofendon, mos të apërbuzë. Mos e ja mërhakun, ato që i të kanë në tja pasaj,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 te fut fjalosje dhe konflikt në mesin e një familje ku ka shkuar tet nusa së familjes zbulojmosh kjo mos i mohot ma mirët të e burrët tont ai mund të ketë gabime mund këlsime, sigurit, të ketë lëshime por me siguri të mirët e tij ndaj te janë shumë më më të mdhaja mos jo, i pozullom mos i bën zullum fmirët e juaj mos i bën zullum of mi printët e juaj mos i bën zullum oh you vçin ku është njëri tjetri Po silloni mirë me një tjetër. Mos bëni zullum në punë ku jeni. Ju jo që jeni shef apo drejtora. Mos bëni zullum punëtorrë. Mos i ngarkoni me punë që nuk i takon, nuk janë pjesë e marrveshës. Mos mos u avononi rrogat. Mos u mos u merrni njëersën. Mos u keqpërdorni, mos u keqpërdorni lodhjen dhe dijen e askujt. Po dhë punëtorr, mos mastroni. Mos bëni zullum duke mos e kryer punën si duhet e dukuh paguar para që s'e keni kryer si duhet të gjithëni, të alergojmë zlumit nga vete tonëm. Të imit të drejtë, të imit të drejtë. Dhe të padrejtin, të kapim përdojnë të themse, kjo nuk në regull, nuk bëngështu, nuk mund të lejom që të ishi padrejtë. Gasi padrejësia ju të i nga dëmëton të gjithë veneve. Në e lusë allanë e manuar që zotë i gjithësis në ruën nga padrejësia që i ku në ruën, në alergojnë atë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 tua janë po bënin të kualifikuarat që ta kanë tua kthejm pasurinë aty që u ta kanë tua kthejm të drejtë aty që u ta kanë kase kështu të shpotojm aminën e kësaj shoqëria për ndryshe Allahu na ruaj rrezikojm me me fundosje rrezikojm me shkatërrim e shkatërimi nuk do të thotë më radhë gurt peqilli e shkatërimi nuk do të thotë që vetëm çara toka po shkatërrim do t t të shkatërrohet rinia shkatërohet e ardhmja prapë të zërat të këqijat, urrejte mes njerëzve, edhe kjo lëshkatrime. Prapë zilia në mes njerëzve, edhe kjo lëshkatrime. Allahu na ruaj. Andaj kjo është dukuria ralla se pa të zhtraspërtar përse se kjo ka shumë çka më folon, por dëshoj të bëj një përkuje për, për gjithë vendeve që të ruhemi most të jemi nga ata që janë të padrejtë, para kujt do qoftë. Allahu na ruaj dhe këtu ne shikojmë ruar e bëmë një, bëm një shkputje të shkurtën për të rikthyer përsëri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 Një dërguarë i, dërguar, i sallallahu aleyhi wasallem ka pozit të lartë të këzoti madhëruar dhe kjo pozit manifestuat në formë të shumë të dhe të nëryshme. <të> Allahu e zjodhi prej të gjitha kryesave dhe në bivlersojnë dhe të gjith të dërguarve. Ja hapi gjokësin dhe ja dlirin nga gjdo një olë e ngriti në shkall të larta dhe e pastrojnë në gjdo gjë. Uhum. Transmeton Buhariu dhe muslimi nga Ebu Hureira se i dërguar i Allahu sallallahu aleyhu ve sellem ka thënë. Shembuli im dhe i të gjithë të dërguarve parameje, është sikur se shengulli i një njeriu i cilje ka ndrëtuar një shtëpi edhe e ka regulluar bukur post një vendi sa një tjegull në një cepë prej cepëve të saj Filuan njerëzit të sidhen rrët shtëpis dhe të mahnitën me bukurin duke thën Asi ah, kur të ishte vendosur vetëm edhe kjo tjegull E unë jam ajo tjegull edhe unë jam vullaj të, të tërguarve Ja khejra fa ila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 për sëriur i këthujem në pjesë në dy të këti emisioni, dhe sikur që jeni duke tashme, e partashme në pjesën e pashme të ekranët e ju, aja është faqë në numri telefonit, për mes të sëri mund të në kontaktoni dhe të inkodroni në emisionin ton për të bërë pytja apo sugërimit të caktuara që jo keni nevoj. Uh, jemi në pritit të telefonatave, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Asalamu alaykum. Aleikum salam wa rahmatullah. Ni pritje roch kam për ty. Po. Bashkortimi i uh, i mirët në biznes kemi po? disa punë, por çdo funksionitet e kam fjalën për hyrjen e ri, i spëndam dhuratë për familjet e punëtorëve. A banka po? vim apo më s'shtaram ta lutem ojni këshill. Asalamu po. alaykum. Aleikum salam wa rahmatullah.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 nuk është festë jo, ndonëse nuk duhet me shpërndarë dhurata për vitin e ri. Shpërndaj dhurata ndoshta më vite të ri shpërndaj. Por shumë po kam këff, punëtorve kët muj më dhan ka, përshëndetje shumë caktuar parave që fëmijëve të dy, dy të blin diçka. Ose na po dhënë më blen diçka dhe më jëdhon. Nuk pres pun. Kurdo qoftë. Por jo më rastin e vitit të ri. Jo më rastin e vitit të ri nga se kjo është një lloj festimi i kësaj feste dhe është një lloj, domethën, veçimi i këtyre ditëve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 Këm në 2-3 pytje, për më në në asë shpejt, më së një mërë kuve, shqipu, shqipu, shqipu. A, një urna. E, gjatë kuve, se folë, në unë e folë i pesë, nuk shënë gjami dhe përse e këm gjami në ofër, po, për otër sëmive, se këm qikën dhe djetë dhe gjallim dëmrejt kam shas më fol me tasë ata ku po po kanë qenë më shumë më fol me muaj, domethënë më mësimi lomë. Unë në fillimit, domon këto sufane këto deri në selam i tholi me zë që ata për kan pak si vështirë mësu për mësa, është a bën ashtu, edhe mësha madhore sipas islamit, domethënë kur parashitja kam pospas ku namazos se se çepi zoti të fole shumicën a vën punon atë të peshku në shkollën e komunë, a den kur shë janë alo pak së vogël. Po. Edhe kam një pyetje tjetër. Unë në Prishtinë Po? Në lokal më ka rënëun Prishtinë vetë se ka, ka shumë sekretare po? po po? më rënë ka rënë. Bashkë ka shumë sekretari Sami Mustafa, bashkufale që po trevoj. Edhe komuna voge, komuna me shtëpi. Po tu mësim ndjen namë të. Po. Adin, edhe pse e kanë kur kena fulë me të e kena diskutoi ku po vetë se bomulesh me bujë ka qohu. Faktikisht vetë se ka dosh. Unë never po të shumë lokalë këra më ka rënë. A mund të Allahi tash ajo të futun ndërtu lokalë. Komemorë fetë jam po dua më shtëpë mal lokal në lokal. Unë po. e di që zgjon mushit alkooli, unë nuk po dua savope pa shmuj vetë pa më mbind. Halo më shumë se se kam jetë me shtip, po vetë pa fjalë me gazull për alkool nëse dal. Po, po, tetë pyetja këti. Urmosh? Skimo pyetja e kryva, po. Po, fantastik. Allah shumë fal. A ngon aty, aty. Ë, se përkë pyetje sport se nuk shkon gjami edhe pse kjo afër për shkak se domo me fal me fëmi, jo, kjo është gabim përshka kësë t'i dush me shku në gjemi me falë në mazën me gjematë. Nasi je i moshritur, je bur, je moshkull dhe obliguash me dojnë gjemi. Mirë po, kër këthej është të pe falë në file, do në falë në mazën na file, që t'i mësëshmi si mu falë. Andaj, do të tët e falë farëzin gjematë për t'akry obligimin që e ki tonën. Pastaj kër vend të shpia,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 Uh, ato që e kënem kërëtarën, uh, a ti që është bërë, nuk po di për shfar lokali bëhet fjallë, nuk po di për shfar veni bëhet fjallë, nuk e di a, a, a, a të është rënu me të drejt apo pa drejt, nuk e di. Në qovë se të është rënu me të pa drejt, të pa drejt të është rënu, apo s'kam pas dhe të me rënu, po e ka rënu pëse kam pas fuqi, e të kam buzullom dhe i kënem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 Dhe nuk duhet që të vazhdesh me shqit alkohol. Përshka kësë është haram, është ndaluar. Të është paremënën e përshamën të të botënë të qëka ma te për me të bindë. Kështë te me gjënë, në do të asim i shalla në emision të ashme dhe për alkoholin. Kështë është dukuri negative. Mirë po, so për serim për të ju. Ti po i falë 5 vaktet. Dhe ti dhe të të e kepa së so keqë ashtë dikush me të buhë për drej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 Në shkon shtëpi e rregull në vet, krejt gjynon çka e ka burti eki. Dikush që bën alkool të ti, pin dhe dehat. Pastaj rreth me dikon rrug, ti eki gjynon. E vron dikon, edhe ti eki gjynon. Qase ti, prej te ka fillu kushar, prej ti ka fillu gjynon. Dikush që te të vlem ben alkool dhe pin rakit të, të ti. Me çetë para që as dosh me bli buk fëmijëve të ti. Ti ki gjynon pse fëmijët e dis kanë pas buk ose s'kan pas tësha? ekstumero dhe ekstumero dhe ekstumero, nga se gjënojë këto filan, ti e ke mundësu, ti e ke shhit, krejtë që ka bon aj pas taj, përshka këta ati konsumimit e alkolit, krejtë gjënojë ti të vina dhe të të vjështë. Apo dhe me bëjtë gjënojë në diku që shdo, vazhda në se zanë. Dhe i lërgoj e alkohol, në hamlet që ke marrë vendim, lërgoj e atë at, at, at, at, djëtsirë, atë bërlog, lërgoj e, s'ka harpi ti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 të forcovët dhe të amuncovët që të alergash këtë në dytsirë ty dhe gjithë ato e që përrem dhe gjojnë e që ndështë të kam probleme me këtë me këtë e, vej për të shëntuar. Kemi të vënat e inkuadrojnë. Selam alejkum. Alejkum, selam. E, në shëtë ju bëjnë një pykje, akëtë djë pykje, kam një mëtërë mëslimanë, dhe së banala dhe është të zotit asë një dëvij ola prej asaj botës në dy të dhe uzova Elhamdurila krejtë mirë ka dy vite po për ndjej gjatë këty në dy viteve ku paskish një, një motër ka për kram më, dhimu, më, po? më martu, si ka ndimu gjithmon dhe e forcu i manin dhe aja u martu e ta shpris i ka shkuaja për ndjej po doksona se cëvën her ma shumë po kam shumë fritë më najtë në njështë së po falen së po praktikojnë finë në DIS kur kur porrimeta po dofsona. Po 10 secë edhe nga pak po kthena praktika e botak ku jom kon. Po. Nuk nuk kisha dashni zonë të tillë në Uzhpinan. E kam dëgjuar se këtu në Trodit është faktikisht nuk e di Kuranin jo në arabë, po në variant ku janë domotra muslimane që mëson shumë mësove Kurane dhe Po. Tash më ushqëru me to. Po. Sepse të pandejësh ushrijajni pikë shumë më e ndeci. Unë e nuk kam asë një motër, asë një shoqë që i muna me dhe pasë për kratë. Po kam flikëse, po këtena prapë nga të do të njënë. Jo nuk kam një gjërë që s'kisha dashë të ndodë asë njërë. Tweet... E, e cilë qëta tjeti? Jetoj një Trëvisa. Një Trëvisa, po, po, akurëta. Teter për tjetër për tjetër? E dhe një për tjetër, këtu, unë e dhe babi janë falën. Dhe pa, pa dashë, një ditë ka ndohë nj dhe ajë nuk e di apri mlefit apo duke bërë pa drejtëshim dhe ajë babit dhe u dhe bila e shajti me fjallën dyta dhe e shajti namaz dhe njësa me tyt, a, a mundu me bona diska që na ja këtim shpinën e helam e kuptum që ajti mlefit foli ashtu po, mundu me bona me dhe një sadaka ajë nuk do në me dhe gju, kuptohet më këshilup që gabim ka ba dhe më pëndu më të ndam deka ashtu Njësa po, një këshinë që ka mundëm na me ba për këto. Po, e qartë. Mabonja lantë jo morakonë, do të me shpër lehtë. Amin. Ajo që ndëgjuam në pjesin e parë, në pytin e parë, është komplet e vërtit. Kor dikosh këthejtë në rrugën e drejtë, i duhet një përkrasë, i duhet një motivuasë, i duhet një shtylë që, që e manë më së këthejtë mrapa.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 a ç't gëzon, a ç't forcon. Dhe ruaju nga se kthimin shoqërinë e vjetë të tkhen më kot e vjetra. Si ik nga shoqëria. Ik, ik sikur të ik nga garazi ku më imad largohu, shmangu. Nëse kërkon hajrin, do ta gjesh hajrin. Nëse kërkon të mirën, do gjesh të mirën me lene, Allah të mënduar. Dorso, se për këtë pyetës të dytë, për çfarë falllallahu atij axh që ka shajt këtu ai duhet të mos pendu. Ai duhet të mos pendu. Nuk mund të bën ju veprim për të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 Prandaj, ju mundoni mi fjalt mira ku pas kuhe, ose mundoni që doqta dhe me lutje, doqta dhe nëzor dhe gjellë e vojle, e u zërë dhe jep menëne e harit. Kemi të telefonatit rëmë kadrujmë? Selamu aleikum. Aleikum, selamu të Allah. Ur në Allah. Dhe shëtë dhe dhe vetë, po noj një punë benzinës. Po? Me di vatë, besu sërë maherët se ta Për birë që ajë shet pjellë kodike. E ona të kuponaj, jë veç pëntuar. A e këmë gjëna, jësë e shet zbirë. Onë të vëmë nuk i bi, po veç shet. Po e qartë. Jë me jo gikun. Mon jëmë përtahtu me përnu, që ato e vaj? E qartë. Do të me i përdojrë, të me i shikjë në realitet. Po, të kuptuva, të kuptuva. unë kuptoj se me të vërtetë është një krizë e punësimit, edhe është problem vëllai që diku të themi se dil pe punë, ose më zë ka gjetë punën. Ë ka burim, domethënë të, të të hyrave të tij, të, të kujdes për familjen dhe nuk kemi dëshirë që askush dëmtohet, vallahi, nuk kemi dëshirë që askush uh, ë të vuan. Ti e keç, për shkak se është dashë uh, ë të largohet nga puna e tij për shkak se Fëtërësht nuk e ka pasë luar në betë. Nuk lejot me shhit alkoholin. Ashtë ndaluar mu shhit alkoholin. Ashtë ndaluar. Ka ndalu pegameri së sëllëm. Allahu gjellur e ka ndaluar. Ma di, pegameri që me ka malkuar personit cili shet alkohol. Këse pegameri që me ka thënë, Allahu i ka malkuar për alkoholin dhet persona. Për alkoholin i ka malkuar Allah dhet persona. Një nga ta është a që e shet. Mundo me më një zidhje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 është një zgjidhë tjetër kjo punë, por ti ta bësh kët drejt për drejt. Për shkak se mos tëriu Venelip, kjo është fatosh e ndaluar vullhat. Nuk ka diçka në dorën tonë që ne mund tash tim kompromes, po ne s'kam ne jemi vetëm parcialsta ligjet e Allahut azhajal. Jemi parcialsta vetëm të dispozita ve shariatika dhe fetare. Prandaj fetarisht është e ndaluar, rreptësisht që besimtari të ketë çfarë do lloj, çfarë do lloj kontakti me alkoolin. Nuk është haram vetëm e pi. Por haram sigurishtas është edhe me bojë. Haram është edhe me marrur rrushin me bu, haram. Është haram me bu rrushin për alkol, e ndaluar është. Të na voi për alkol inshallah në emision tjetër të ku do të shohim gjithë ato gjëra edhe më tepër, por si përgjigj këtij pyetje më them se është endaluar, Allah u Gjallat, ndihmoft, e ndaluar Allahu xhallahu te di muft dhe te boft rrugdalë nga ky problem. Ne kemi në televizion teatrin ku e kuadrojmë Salamu alaikum. Aleikum, salam, artullah. Hojt, po ata një për tjësat për së rëndidhër me alkohodin. Po? Uh, a është haram, e, për ditë është haram, po duhet pa tjetër u mja shërby uh, prindit alkohodin. E dhe nëse nuk e shërbej, dhe më tanë a i për dërë dhëmë psikike, po, po, po dhe dhëmë fizike. E një, një zhëtje konkrete në se mund është më dhëmë dhëmë që të rësë. kjo është një për i forë me të zullumë që të seko më herët të prindin dhe fëmijët e ti. Farë prindin është e cili e pinë alkoholin. Po që në regullës, po nuk kanë regullës e pinë vetë, po pijët dikund që që nuk gjemë marë e pëj fëmijëve të me pjë alkohol për atyna. Medituru me të shërbyu alkohol, kjo është drejt për detë, drejt për detë rënim dhe shkatërim i fëmijëve.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 Dora parit Allahu sot. Zoti komë shpërbly. Zoti komë burgdale. Po edhe nëse të ha ndonjë fjalë harish, dora. Nëse edhe të shtynë, çfarë do që të bën? S'po ta mësh Allahu nuk kam rëndin atë mund me t me të myt. Apo nga se vdekja apo do, por nuk bësei. Ai ndoshta e e e e e e, e për dot një lidhune, ndoshta edhe rrahje e caktuar, vetëm për me detyru ti. Ba sabr. Ba sabr, por mos ia lejo atij kët komoditate që ai të pinë kashlirë shumë alkol dhe ti të jesh shërbëtori aty një qetësim është prind po duhet ndoshta nëse ka nevojë në këmp mi alo duhet ndoshta çka do të thot për halal s'bën me kursi mund as azë për prindin për halal për haram Allah është i vërtetë Allah është i vërtetë do zënia e gënjer thot ndodh po nëna nona çe po fala të tnem gjithë ditën. Ke të nem masoj komi shkuafon. Në sa e do me nem vetë në vetë të nem. Po mallkon nona ose baba pse e mbulu, le të mallkon. Ty st ruk kurçi mbi asaj. Ke ti ruka të Allah na rujt. Ka sa ata po mallkojn dikën, fëmijë vet, që ata të dosh me edukun islam, me sa kanë eduku past kurajës edukuar do të shpendoj të kallaxhë la wala e mallkojn krejt ata që i mallkojn dison diso na thoin mos të kuft halal gjiniçë e kepi pse pse për falet. Ki po falet krejtë që i haramin ti që panam krejt ti të kthehet haramin nga se kur ju nuk e rrug peqsoi nam fëmijën që falet fëmijën që është mbulu edhe ti nëse të mallkon ose të nam ose të shon fat keqësisht as kim dëshir por ajo ka përzihet për, për vetë etikën krejt gjuno i ktheta ti na ket mallkimi i kët tatina ket na maj Tys kët tystro pike sa kurrja mos u shaso per kët çështje bon sabër dora allah ju jelleu rakomet bozi dhe allah ju jelleu rsa që është ai që do thotë parcill jeni durn e ti lutta allah ju jelleu ala që zoti jelleu jilal me bozi dhe muno mik nas ne saka nai na caktuo kuraj pin muno chat nat për shemb thjesht e zën më me msimë madje lejot edhe moshtirë që e e smur përmi këti harame. Mundo me shku me bujt dikon të nëj, e aformet, daj, agj, shoqe dikon, që ato nëtë këri kaj, nëse kanë netë caktuar, a kur dhja se këtë nëtë këmë e pi. Por në qëse asë se nuk i më si më bozidje, për vend se nuk u balavaxu me të, po balavaxu. Olemir, jo kërëm e pi jaj. Jo kërësh në qefjën e alkohol, nuk të shërbej. Jo se atër Me të mirë, silë mirë me te, o le mirë, të i babë e kam një punë, dhe me të ka zuafën. Une, po mjenë shumë keqë që ti e pinë alkoholin, po mjenë shumë keqë që ti përbër një haram që zotë e ka ndalu. Allahu kriusin e ka po haram, po mjenë shumë keqë që ti po përzish me këtë vej për të keqën. Mirë po, lësë Allah me të zuë e me të largu këtë vest, të keqë, këtë alkohol, por unë nuk muna me shërbimo, unë nuk më me shërbimo. Nuk duhet që un tiem pjesëmarrësh në këtë gjëna. Kaç? Dhe pas kësaj, pastaj pas boshaber. Me lejen Allah e Allahu Xhelaluha komë të bë Allahu Xhelaluha zgjidhje. Që nuk duhet të pajtojmë me, me, si me, me të keqen. Duhet më on të kuptojësh se keq është. Keqërt. Pastaj normalisht kjo ka ne shumë zaktuar, por Allahu Xhelaluha të paguan dhe spërblen dhe me lejen e Allahu të bën zgjidhje për këtë provçies provuta. Kemi telefonat në kuadroj Assalamu alaykum. Aleikum Aleykum, salam ratullah. Desha të bëj po? një frutje? Po. Ëh jam nevojste trembojëçore e falit për skuq namazit. Po. E lexoj Kur'an, veçanë janë me falën. Ë un dëshiroj të shkoj në ekskurzion për babi më thotë se është haram. Ë po? haram me shku. Assalamu alaykum, faleminderit. Aleikum Aleykum, salam. Ë A...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 ka se patë të të mire në tënde. Diri sa mësë të organizonë si duhet, diri sa mësë tjenë në shërbim të edukimit të fmive e ekskurzionet, diri sa mësë tjenë në shërbim të moralit, diri sa mësë tjenë në shërbim të sëmire sëndzënzëve, nuk mundë dhe me të themi shkani. Nuk mundë të themi shkani. E, kur të këthejnë që duhet, pra ekskurzion, pëse jo? Në një të organizuar si duhet,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 E ka pa mbyrën tande, e mos të dëgjoj ato shoqërin skolës tën. Hajde malë se kam u knaq, leti babo se babo s'më vesh akso më radh, mos të dëgjoj, mos të dëgjoj këto shoqë, as ta shuk, që ta dukë të dojt mirën. Nuk të don të mirën kurkosh më shumë këtë rasë se babojt. Andaj dëgjoj babun se ajo që thot babo që ajo është të çeshë ndriku. Kemë një telefon teatrin kuadrojm. Stella aleikum xh. Aleikum salam wa rahmatullah. Wa rahmatullah. E kam di pyetje.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 8 vjetë unë e fa burin një kumërit se po po të ashtë i spodi e dhe dheri 7 një vjetë i ku pas të une kam plen qakit u më të tue po po po të ashtë i spodi a ku më hindjë nga si, që ato pasuk nga po që tërpytja unë a dhe jemë që një kumëshkërë që që një 10 vjetë Po. Sa të oshtë desa me ty? Selam aleikum. Aleikum selam. Ëh, edhe pse di sot detalet e pyetjes nuk po ta mundi më i kuptuam, i mor mirë nga se kishte pak pengesa në lidhje, por po pjesë të kuptova pyetjen se kjo nën është kjo grua është spreuar me vdekën madje i është vrarë burri sa ndëgjova dhe është spreuar që ajo të këtë të rëfmi, apo dhe të rrit. I ka rrit dhe i ka martu dhe i ka ratur së pinë e soj, por ka frikë se mës ka hi në gjuna ndë kënd. Ajo që ti e ke bërë, nuk e di që që i ke rrit, ti e din, shalas, që Allah s'ka që e mëndojnë, në diqka që është endaluar, por normalisht, i mënu me halal me rrit, i mënu me të mira me rrit, dhe faktë që i ke rrit, dhe i ke shkullu dhe i ke martu, kë është pë Ajo gruaja i ka vdik burri. Dhe bën sabër dhe i rrit fëmijët e saj. Ajo grua i rrit fëmijët me dërë, me fytyr. I rrit, i rrit fëmijët me sabër, me angazhim. Që grua përdorim se vallahi ka savot madh te Allahu xhelal. Më dia do të jetë nga të para që hyn në xhennet. Nëse sa të rrit me dërë edhe me moral të mirë dhe me sjellje të mirë dhe me kujdes, i edukon Despara sa mi u shum buk ju u shën me fe dhe me moral dhe me nder. Bën sobar, mali në lotmanduar për këtë kisojt madh. Nuk e di ku e kishte çesimin pse po tutje që bëu gjë ndikon. Po në çështë dikun ka pa në skelet, pendohet kallaqjet Leona, ti e din që dikun ka pa sik ka gabim. Por për njësejt puna që e ke bër, padurm se është një punë e madhe. Fakti që ke martu na të moshe e ke ndonë pa shtëpi e këratu, është pa të shëmbë diçka, është mirë që ti Duhë është me shpesu për këtë sevapen të këllahu i madhërhuar. Kemi në telefonë të një kuadrojmë? A në unë i nërëm, së dhe nërëm e nërëm. Aleikum, salam, rëtullam. Ko, zdo është në ka bëjnë një pytje. Porna? Po, urëna? Në shka sërën, të vishë nuk gjenë kam shkurënë në njërë. Sa përmenonane, po, në shka krej përmë shkurënë në nërëm. Nuk e di që amë në rëndohë. Gjithë shkafja, po? Dhe... Gjithë shkafja, në të momentë njemi martun të maustri, po nëjemi martun të... Po? Në tja, si të letra, të ashtë i të këtë sa në të këtë më nashvurë e këtë. Po, po, po. Regullët, mundon më të do më përgjimë shabë. Përgjim eshtë, duhet të adim, dhe të se kjo botë,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 A tani ngjanë kod apo uçi, kondo faza stërgujën punë. Është interesant, do faza. Kanë ka një ndërprerje, arhm ndenë një punë mirë. Ne duhet gjithmonë të jemi optimist. Le të shikojmë pse po ndodhin këto gjëra. Një për shembull, për që një njerëz për shembull thotë, "Hoxh, e komçi në Bastorë po e çpunë mirë për shkollën." Po normalë Allah, se mbasoi shkollën punë mirë. Apo, pikë që komçi në Bastorë dysh familjen s'po bë më rahat. Normal se gjinoja është ajo që të rahat.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 Ajë rat ajn kuflek bëj të kon ai jet më duken ngjak jo jo po shkon mirë të mund me njerëzit po po më shkon mirë po e, po atë ka diçka që shkon mirë ka diçka që nuk shkon mirë nuk duhet me këqyrë gjithmonë veç një aspekt edhe çato me me vlerësuar bazë të ti apo më shkon mirë apo shkon mirë jot me këqyrë kën e tjetër e jetë ka ka shumë gjëra apo shkajti mirë raport me printet e tu me vllazët u miri kam elhamdullah mirë çushë mirë jam a, a po shkon mirë apo shkon mirë me fëqinjët e tu po po më shkon mirë apo shkon mirë me kët po po me kët me kët po me kët s'po po, po, më shkon mirë atë rregull sprott, edhe me kët shkollë inshallah. Për dhe më tepër që duhet jeni më pak më optimist, më shikoj, nëse më me konë, me kon optimist pak më tepër, më kon, më kon pak më durimtar, me kuptuesi jeta është lëramani, hermirer, yomir, jo po rada me shikoj pse po duhet kjo punë. Pse? Ku burimi kësaj? Pse kjo s'po shkon mirë? Poallë pse sikum ah pas negabuçte, po mirë, evitoje gabimin, shkon mirë inshallah. Pra duhet të them që duhet jemi pak më pak më luftarak dhe gjithashtu pak më kritik dhe pak më optimist, gjithashtu nga duen për të bjetuar svidet e jetës. Kalan e dhe kjo e një shalo. Ndikushtu atë jë më smuqen, nënstop jë më smuqen, sëpam shkojnë punë mirë, shkojnë të ajmjek, të ajmjek, së kam i loqë, qësa e smuqen, për që një vjetë. Po ka dhe që ka njërgjën që tri vjetë, që katër vjetë, ka një që njërgjën më shumë smuqen Më që timi, pak ma, pak, frimën, më A duhet të mjetimi pak më, pak ta kemi frymën pak më të gatë, jo menjëherë. Bëu sabër. Ata shikojnë thonë ka pak, këshire punjë për shkollë. E pastaj, nëse diçka në për në i jarr zakon në përfaqë, po ne meketi mora, po ne me shkollën keq, komundim me kundëni mësuesi shtëpi dikujt, komundim me kundëni xhilia dikujt, duhet pak më konë më më i fortifikuar me përmendet Allahu Azza xhel, me bu dhikr, që Zoti xhela më trut, pejsyrit e asëjve azi liçarve për mësuesit. Ka mundësi për shambullë që kene vaj pak edhe ma tjepër me rezu Koran, mu falë pak ma tjepër e. Gjitha këtu pasaj duhet tjenë të inkodruara në të i kalimin e problemet që për të shfaqet Allah Gjallahu Ala të ndihim ofta. Po inkodrujme dhe të të lefnat në fundit përsonët e. Ordone? Salamu aleykum. Aleykum, salamu a tullam. Dhe ashtë ta më tjepo njërë të kviti është. Po urna, Allah. E, e para me e ja, fatanisin e tri vjet me falë namazë. Po. Jo, ti rregullisht, po xhumo ato vete pa shas. Po që ne ku sa kemi të rregull. Po. Tashte, tash kemi kohën të parbindje për mjanin kafe për bipolar si ta zon. Po. Edhe a fundizan? Po, po edhe, e, loj, do do të dëgjojmë ty jam. Edhe ë filloj të vazhdo të mjanis në punë amat. A dhe ju do të më thonë mi e kërmelshu a mos më shumë mi e kërmelshu a do të më koh 4 gjesta të shkëmbi po po po po qort po edhe të... e dyta e kryei fort pas votë po e kurse e më zan puna shembull më shkuë sikur gratë që shkuin në portar më këtu a lejuat në update është i rregull më thua për mi kren për mi çha dhe të përmi kërëm. Po, po, gërëm. Po, po, po, po, po, po, po. Po, qartë. E se të kërështë të të të të të do. Ani, la. Hamdune që Allah gjellë orata pas këtërgu përsi menë në hajrit, apo që të këthej është namazë. Dhe më suha menë për namazë, nga se valahi namazës shtylla kërësur e kësë fejë mas besimit. Namazë e monë këtë finë. Besimit është baza, në namaz zshtylla. Edhe mos rri në namazin tash unë po të më fal pata për mjekër. Gjërat e tjera in just like ka e ka shtegun e vet. Çës lla like e ka, e ka rajnë e vet. Apo mos elit namaz me kurdjë. Në namazin bëne, tani shikog, bënë tani të tjera çuri kada ka dole. Tërat shikoi, kë çka do të më bënë? Ndaj pa shikatu. Por në namazin bënë. Namaz mos e lek. Aos se. Vendose me bon namazin. Pa njëra tjera, bënë namazin, po të të kamen shumë mjekë, e po të, të të të e shumë mjekën, e po të të, të, ja, ja, ja. të kamelon këtë punë, e thani prokurateljohë falë, kur gjë më skurzo me namazin, namazin bërë atë që bënë gjithë sësi, e tjera të pastaj, i në kuadron, në kohën e dur, bëshme namazin. Se më rrket, për për abdesin,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 nëse bën mirë, bën hajër, nuk e ke çfarë dorë, nuk i pesë e, e zullumit lejon. Ka as dhe policia apo zullumkar. Ka, ka bonë padërsinë gënjerë. Në një montemer di kush se meriton. Ekstremat, andaj apo në policia sigurojë iso punë teatër. Është e lejuar, do të thotë në nëse njeriu bën më të hajër. E pa të gjithë me polici komisionerit punon në shumë sektore që bën dobë. Qoftë në komunikacion apo qovë duke njekur kriminellet real, hajnat, vrasit, apo qovë duke mbrojtet, adoptet, që të këpunin bon për policia, duke përhetime, apo për në një dhunë që është bërë dikun, përta kabë në një kriminell, këtë këpunin të mira, një ndëbis të shëqenis, dhe me përnu në këtë sektore, pa dushim se është elejuar. Thëtë, a hynë me laqe një shëtëpi, ku i mi ndarë me vla në kunë von namaz në, në kofën e parë pjesëne vllaut uh, gjin alkooli të të hyn me lajët e tekajsin shumë thjesht ashtu si të, të të dorë atëra tielam në von namaz yin dor gavllau të të vi me lajët e rahmet të me lajët e broz do të të kupit alkooli e ka uh, fotografit të shfaqura nëpër mure e ka mokatë po të, të shum se nga këtu sụpia largohen me lajët atë thot uh, babai im nuk bën namaz asnjëherë në malkon bukën, fletë shumë këndër feshtë, qëka mund të bëjnë si vazja ti. Ti mundohu me e këshullu me të mirë, nga njëre heshtë, apo mundohu që si le jo të e mirë, me lena do të mandonë, dikën që e të zbutët, luta Allah në gjelaj në gjelaj në që zonë të u zonë, ka qëma te për s'ki qëka me bo dhe bësabër, bësabër, s'ki të tërë qëka me bo ma te për, pasë si bëhet fjallë për prindin të Më son Kur'an arabesh po prend mendimin për ti çka të veproj. Po duhet më di pse po ndalën print betin. Nëse print kanë problem, do të thotë ai person nuk don ti mu përzi me të. Ani, goj print shkom Sofin dikun tjetër. Shkom Sofin dikun tjetër. Por nëse print kanë çëf hit me Sofin, atëre më nono këto punë zgjite. Muno ka pak, jo, fen nuk ban më asë më mësu. Por më nono që për shembull, mos më, më, më shku shumë shpesh te ai vllau që ta mësën fenë, mundohë që me bu nga në zavësime, me nëndëgjur liratë të shpija, me, me rezundën libar, e pasaj taj me shku pak marral, mundohë me bu një zgjidhe, por nuk është mirë me, nuk është mirë dhe mundohë që prind dhe me i kundërësut prindrit pa ndonjë arsyët madhe fetare. Uh, Hox, a ka mundësi të naflis në njerë se si duhet cilur prindrit me fëmi?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 që vlerëne vojte forward të zese. Përgjithësisht me kaparmani forna zese ka thënë se është është ka veti shëruese me ne do të munduaj për shumë për shumë smundje, por duhet me pas kujdesi si për dorë. O dhe ju me përdorojse si nga se për shembull nga një bidoza mund të të dëmshme. Përdorimi te, i tepërt vetëm e pavend i dëmshëm, parzija e vore zese me gjëra që parzijen mund të të dëmshë. Atë mirë mu konsum medikament që kupton se den si përdoret dhe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 Një sho që ka qenë esmur dhe ka qenë të hoqja, ka pasu që tani ja dushem të hejtë shamin. Si e komentën këtë. Aja du të me ditë se aja Allah që e ka shnosh, aja Allah komentësje për e të me esmur. Adha i rrujë raport me Zotin Gjellë Gjellë, e mos e bërë këtë gjështje në për interes. Gësë Allah e dimë pëse ke mëzotë shamin. Shamia nuk vendosët për më shëru, shamia nuk vendosët për asgjë, vendosët për të zbatu urë në latë Por a kanë dikim shërim, a kanë dikim sukses, a kanë dikim njët lunë, po kanë dikim shumë vëllohë, nga se është një vej për e mirë që e bën një, një rëbneshe e Allahot Azogjallë, një krejese e Zotit. Edhe Allahot Azogjallë e është problem për këtë mirësi, për këtë vej për mirë, edhe në këtë botë, edhe botë djetër. Por që se e hekë shaminë, ta dinë se tashkësorodhë bën shkele dhe matë madhe, se kurse ka pas shaminë.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 të liruar nga dënimi dhe të jemi nga ata që Zoti xhelleualla i përgjison me shpërblime të mëdha në xhenet e tij. Shëkundruar këtu është edhe fundi i misionit tonë nga sa e koha e, e këtij misioni ka skaduar. Allahu subhanahu ede më dhuar që të na takon në punë të mira vazhdimisht. Të mos sot që ta themi atë që duhet ta themi, të vërtetë të gjithmonë do ta punojmë të mirën kudo që të gjindemi. Zoti ju ruajt dhe ju dha jetë të lumë të da të marë në mënëso që gjithë më të takomi në pon të mira dhe të dëbeshme. Dherën të akimin e arshëm. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.